Kirá, szuper. Túl, túl, túl. Kicsit újabb vagyunk itt ezen a helyen. Minden vasárnap másképp van berendezve a színpad. Lehet, hogy valamiről elfelejtkeztünk esetleg. Még tanuljuk, hogy, hogy kell ezt csinálni. De Domo azt mondja, hogy technikailag minden rendben. Kicsit furcsán nézett rám. Oh, I'm sorry. No, he just looks funny. Nem, csak mindig furcsán néz ki. <laughs> Would you look, find in your Bible Second Peter. Találja meg mindenki a Bibliájában Péter második levelét. Second Peter, we're going to look at uh, the at about 11 verses today. Körülbelül 11 verset fogunk ma megnézni. I told Melinda that she said, Oh no. És uh, azt uh, mondtam neki, hogy húha, ez elég soknak tűnik. Because that sounds like a lot, but. Soknak hangzik. Hopefully we'll we'll do okay. De szerintem rendben leszünk. És reméljük, hogy az Úr szól hozzánk. Múlt héten adtam nektek egy kis bevezetőt a Péter második leveléhez. By saying that, uh, Peter wrote it. Tehát tisztáztuk azt, hogy Péter írta. One of the disciples of Jesus. Ő Jézus egyik tanítványa volt. In fact, the disciple who was always listed first. És igazából ő volt az a tanítvány, akit általában először említ az ige. Fontos ember volt. Fontos yeah. ember Sometimes two languages gets me confused. kicsit összekavarom itt a két so he's nyelvet. An important guy, right? Tehát egy fontos fiú volt. Uh, but we also know about Peter that he stuck his foot in his mouth a few times. De tudjuk azt is, hogy Péter sokszor um, hát uh, elég buta dolgokat mondott néha. And, um, És azon az éjszakán, amikor Jézust elárulták. Akkor megtagadta azt is, hogy ismerte őt. Egy rövid időre teljesen hátat fordított a hitnek. De megtért ebből. Az Úr helyreállította őt. És azt a munkát kapta tőle, hogy Isten királyságát építhette itt a Földön. Tehát látjuk azt, hogy Péter egy hétköznapi fickó volt, akinek nem minna napi kapcsolata volt Istennel, és ezt nem érdemelte meg. És mi is ilyenek vagyunk, pontosan. Egyszerű hétköznapi emberek, That have an with God, akiknek nem minden napos kapcsolata van Istennel, És ezt nem érdemeljük And meg. We és múlt héten beszéltünk egy kicsit yeah. erről a nem minden napos, különleges kapcsolatról. Because in Second Peter 1:1 Peter says, I'm writing to those who have obtained a faith of equal standing with ours. By the of God. Mert az első fejezet első versében azt olvashatjuk, hogy velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus igazsága által. You mean to say that Peter the apostle and I have the same, we are on equal footing before God? Tehát úgy érted ezt, hogy Péter apostol és én ugyanolyan helyzetben vagyunk Isten előtt. Is Peter really trying to say that? Tényleg azt mondja itt az ige, hogy én és Péter, az első pápa, ugyanolyan helyzetben vagyunk Isten előtt? Ez egy kicsit úgy viccnek szántam is most itt erről van szó? Yeah, that's what he's trying to say. Igen, pontosan erről. Mert we all started out in the same place. Mert mindannyian ugyanott kezdtük, vétkeztünk. Right Bűnösök voltunk és nem volt jogunk Isten előtt megállni. But Jesus De Jézus came in the flesh, eljött testben. Lived a life that we couldn't live, egy olyan életet élt, amit mi nem tudtunk élni. Perfect. Tökéletesen. And God has gifted us His righteousness. És Isten nekünk ajándékozta Jézus Krisztus igazságát. We have as a gift the of Jesus. Mi ajándékba kaptuk Jézus Krisztus igaz, mi voltát. And uh, we talked last week that it's a, it is a gift. És múlt héten erről beszéltünk, hogy ez egy ajándék. So what do, you do with the gift? Tehát mit teszel egy ajándékkal? Ki Kibontod? <laughs> right, Ki I think a lot of Christians just keep it wrapped up on the shelf. Sok keresztény ezt az ajándékot becsomagolva tartja a polcon. You know, but nobody keeps their Christmas tree up until De June. senki nem tartják fenn a karácsony fát feldísítve júniusig. You Where know, would with, with gifts underneath? It. Hogy ott vannak ugyenugy alatta szépen az ajándékok. But a lot of Christians say they, they don't really unwrap it. De hasonló módon sok keresztény így nem bontja ki ezeket az ajándékokat. But that's what we do with the gift. De hát ezt kéne tennünk egy ajándékkal, nem? Hogy kicsomagoljuk. Uh, we say Megköszönjük. Right? And we enjoy it. És élvezzük. We enjoy it. Élvezzük. Verse 2 says, May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Második vers azt mondja, hogy kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. You, uh, és ezen a ponton szeretném nektek megpróbálni elmagyarázni, hogy miért is írhatta Péter ezt a levelet. He greets the people in the same way in, in his first letter. Az első levelében is hasonlóképpen üdvözli a címzetjeit. He says may grace and peace be multiplied to you. Hogy kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. And in the first book then he begins to talk about persecution about suffering. És az első levelében elkezd az üldöztetésről és a szenvedésről írni. And we see that Peter he wrote his first letter because he saw the persecution coming. És láttuk, hogy Péter azért írta első levelét, mert látta, hogy jön az üldöztetés From the outside, kívülről, that were being in their hogy a keresztényeket a társadalom szélére taszították, they were their jobs, elveszítették a munkájukat, they were their és a, a helyzetüket, pozíciójukat, és nagyon nehéz helyzetbe kerültek, nagyon sokat szenvedtek Jézus neve miatt. And he wrote that letter, very pastoral, kind of, és ezt az első levelét, mint pásztor írta, hogy azt mondja a híveknek, hogy láttam Jézus szenvedni, ti is, tartsatok ki ebben a szenvedésben. Szükségetek lesz a kegyelemre és a békességre, amikor benne vagytok a szenvedésben. But, but God's in control. De Isten a kezében tartja a helyzetet. Hang in there. Tartsatok ki. Follow in the footsteps of Jesus. Kövessétek Jézusnak a lábnyomait. They hated him, ők ö, gyűlölték Őt, they'll hate us too. és minket is gyűlölni fognak. Jézus semmi olyasmire nem kér meg minket, amit Ő már meg nem tett volna. But in the letter of Second Peter, He's writing for completely different reason. De Péter a második levelét egy teljesen más ok miatt írja meg. Igazából ebbe a jövő héten és majd azután fogunk belemenni mélyen. But look at 2 Peter 2:1. De nézzük meg a második Péter 2:1-et. But false prophets also arose among the people just as there will be false teachers among you de voltak a népkörében hamis proféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók. This this Ezért írja Péter ezt a levelét. He's Látja azt, hogy vannak hamis tanítók, akik felemelkednek a gyülekezetem belül, és rossz útra vezetik a híveket. And he is going to use some incredibly Strong language to describe these false teachers. És igen, csak kemény nyelvezettel szól ezekről a hamis tanítókról. Mert Péter látta, hogy a gyülekezetet nem csak kívülről érik támadások, within, hanem belülről is. És ő mondja, hogy és Péter azt mondja, hogy ezért you need grace and peace. van szükségetek kegyelemre és békességre. És konkrétan kegyelemre és békességre van szükségetek Jézusnak a megismerésében. Szükségetek van a kegyelemre és a békességre, hogy megismerhessétek Istent. Megismerhessétek Jézust. today, we will be able to stand... When the false teachers, when false doctrines come. és remélem, hogy ma azt fogjuk meglátni hogyha tényleg ö, megismerjük Istent akkor ebben az ismeretben képesek leszünk ellenállni a hamis tanítóknak what doing right here in this first és ezt teszi Péter itt az első fejezetben nézzük meg a hetes verset ez kicsit összefoglalja a mai mondani valunkat be all the more diligent to make your calling and election sure. Verse 7, aha. Uh -huh. uh -huh. A kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben oh, pedig minden ember iránti szeretetet. 8. Like uh -huh. Tehát, hát, hogy legyetek biztosak az elhívásotokban. Arról volt szó. Még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat? Uh -huh. Aha, yeah. 10 Tízes magyarul. Komolyan. Tíz. Uh -huh. Can you read it again in English? It says, uh, Be all the more diligent to make your calling and election sure, for if you practice these qualities, you will never fail. Hát, ez a tízes vers magyarul, ez furcsa. Bocsánat, hogy ezt nem egyeztettem. Oh, wait, wait, wait, wait, wait. My, it's my fault. Ez az én hibám. Look, there's a, there's a foot... That's not a verse number, that's just Okay, eh néztek számot, tehát a 10 vers, bocsánat, mindenni ki Ezért tehát testvéreim, vigye kezdetek még jobban megerősíteni elhivászatokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt tessitek, nem fogtok megbotlani soha, mindaniban, mint magyarban. In actually read these passages in both the new and and God, translations before I preach. Én általában elolvasom az összes uh, verziót a az új fordítást a Karoit és mindent mielőtt prédikálnék. You know, Most sure there's, there's not going to be any surprises. Hogy ne legyen okay. semmilyen meglepetés? And I didn't think there was any surprises. És nem is lett volna meglepetés igazán. And there wasn't. There wasn't any surprises. Nem just volt me. semmi, csak én voltam bocsánat. So verse 10 says, "Be all the more diligent to make your calling and election sure, for if you practice these qualities, you will never fail or fall." Tehát a tízes vers. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Kind of tehát ez a mai mondani valónknak az összefoglalója. See, few, few say, false teachers, false Néhány mondattal később el fogja mondani Péter, hogy lesznek hamis tanítók, hamis tanítások. So tehát hogyan álljunk meg ezekkel szemben? Says, by your and election, sure. Hogy igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat. And the first four verses we're going to look at, we're going to talk, we're going to look at what our calling and election is. És az első négy vers, amit megnézünk, az pontosan azt fogja leírni, hogy mi is a mi elhívásunk és kiválasztásunk. What are the things that God brings to the table? Mit hoz Isten uh, az asztalunkra? How does he hogy kezdeményezi ezt a kapcsolatot az életünkben? And then in the next verses we'll look at how do we respond. És a következő három versben pedig azt fogjuk megnézni, hogy mi, hogyan reagálunk erre? Hogyan találkozunk vele? És így működik a keresztény élet. It's like pedals on a bicycle. Olyan mint a, biciklina, a pedálok. You can't. Really pedal one pedal, Nem nagyon tud biciklizni, úgyhogy csak az egyik pedált mozgatod. Kettőre van szükség. Az egyik pedál az Istent képviseli. Initiating. Ő az, aki mindig kezdeményezi ezt a mozdulatot. Calling. Ő hív el. Grace. Ő ad kegyelmet. Power. És Ő ad erőt. And the other pedal is is what we do to meet him. és a másik pedál, az pedig minket jelképez, hogy mi mit teszünk azért hogy vele találkozzunk like például az ilyen lelki gyakorlatok we're see here, life. és az hogy hittel teli erkölcsös életet éljünk. Studying. Tanulmányozzuk az igét és kitartóak legyünk And this is the way the life works. és így működik a keresztény élet Like a bicycle. Mint egy ilyen bicikli pedálozás. Like two legs. Mint két láb, amelyik együtt dolgozik. Or like breathing. Vagy mint a lélegzés. Last night Miriam fell from her chair. Tegnap este Miriam leesett a székről. You feel, still feel the bump on her head this És morning. És van a, a fejének a hátulján egy szép kis pukli. És így her head. a fejét a konyha you, you know if you're a parent, you, you've heard that. A... És hogyha szülő vagy, már hallottál ilyen csattanásokat. És akkor csönd van egy ideig. <hogy> a aztán a sírás. Tudjuk, right. so we... right? hogy szükségünk van az oxigénre. És ezért lélegzünk Be. De ha soha nem lélegzünk kifelé, right it doesn't, it doesn't work. We need to breathe in. Nem működik a dolog. We need to breathe in. We need to breathe in. Be és ki is kell lélegeznünk right? that's felváltva. Breathe ez in. Is, It's, that's, that's God. Ez is hasonlít a keresztény élethez, hogy mint egy belélegezzük isten és ő kezdeményez, We breathe out. és kilélegzünk, We akkor ezzel így reagálunk rá. So let's see what these say. Tehát nézzük, hogy mit mondanak ezek a versek. Elolvassuk az egyestől a negyedik versig. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hídben részesültek, Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi úrunknak Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismerjük őt, megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Uh, to to to to Figyeljétek uh, meg, meg, hogy milyen igéket használ itt Péter, tehát hogy megajándékozott, megkaptuk uh, és, Tehát mi ajándékba kaptuk ezeket a dolgokat. Okay, that's, that's right és ez nagyon fontos dolog itt. Mert ezek azok a dolgok, amiket Isten okay. adott nekünk. Go right és uh, végigmegyünk egy pár szón, ami uh, ebben a szakaszban található. One, az első dolog, az első versben, hogy mi hitet kaptunk. He calls it equal and precious. És ezt úgy hívja, hogy ugyanabban, vagy egyenlő hitben, és hogy ez drága hit. Tudod-e, hogy az a hit, ami neked van, az egy ajándék Istentől? Mi vakok voltunk, de most már látunk. Mi hitet kaptunk. Also in verse 1 it says righteousness. We have received righteousness. Az első vers mondja szintén, hogy igazságot, igazmi voltatok, kaptunk. And see, this is this is the lie of of every religion and every religious person in the world. Ez a hazugság, amit minden más vallás vagy más vallásos ember képvisel a világon. Because other religions, religious people will say. Mert mindenki más azt mondja, hogy igaz lehet Isten előtt, hogyha bizonyos dolgokat megteszel. Már abba hagyod ennek és ennek a dolognak az elvégzését, szokását, akkor majd igaz leszel Isten előtt. De a Biblia azt mondja, hogy mi bűnösök vagyunk. És még a legesleges -leges legjobb gondolataink is teljesen távol állnak Isten gondolataitól. Even our very, very, very best még a legesleges -leges legjobb cselekedeteink rags. is olyanok, mint a rongyos ruha. Even our very, very, very best motives. Még a legesleges -leges legjobb szándékaink és olyanok mint a szemét. That's what the Bible says about our Ezt mondja a Biblia a mi igazságunkról. But the good news De a jó hír, the son, hogy az atya elküldte a fiát. Lived for 30 some years in the flesh. It élt testben harminc egy néhány évig. And did not sin in word Deed, thought, és ő egyáltalán soha nem vétkezett, se szóban, se cselekedetben, se szándékban. És nem csak, hogy abban nem, nem vétkezett, amit megtett, hanem abban sem vétkezett, amit nem tett meg. Because every good deed that he knew. To do, he did. Azért, mert bármilyen jó cselekedet volt, amit ő megtehetett volna, azt meg is tette. Right, how many times do we uh, do we think we're doing pretty well morally, just because we've you know, we don't get drunk? We Do Hányszor right? van az, hogy mi azt gondoljuk magunkról, hogy olyan, olyan jó erkölcsi állapotban vagyunk, mert mondjuk nem részegeskedünk, nem hazudunk, nem csinálunk bizonyos dolgokat. But there's good... Viszont vannak jó dolgok, amiket pedig nem teszünk meg. Vannak emberek, akiknek segíthetnénk, de nem tesszük meg. Lehet, hogy túl lusták vagyunk, túl önzők vagy túl büszkék. jakab of James leveleszt, annak úgy hívja, hogy önbűnök is vannak, amiket nem teszünk meg és megtehetnénk. If you know what is right and don't do it, that's sin. Hogyha valaki tudja, hogy, hogy tudna jót tenni, de nem teszi azt, bűne az annak. Jesus Jézus tökéletes volt. Him, him, és amikor te megismerted az Urat, és kapcsolatba kerültél vele, akkor egy ilyen csere történt meg. Te neki adtad az összes bűnödet. Okay. Definitely Jesus gets the worst part of the deal. Hát Jézus kapja a rosszabbat itt, nem? Ebben a kis cserében. Te neki adtad az összes bűnödet. And he gives you his righteousness. És ő pedig neki, neked adta az ő igazságát. It's a great exchange. Ez egy nagyon jó csere. És ezért és ezért tudunk megállni Isten előtt igazságban. És Isten it. még mindig igazságos azért, mert ez, ezt megteszi. Azért, mert a mi bűnünkért Jézus teljesen megfizetett a kereszten. Kettes vers, rögtön kegyelem. Ez egy másik dolog, ami nekünk adatik. We sang about it this morning. Énekeltünk erről ma reggel is. Ez az, hogy azt kapjuk meg, amit nem érdemlünk. So we don't deserve righteousness, we don't deserve heaven, we don't deserve glory. Nem érdemeljük meg az igazságot, nem érdemeljük meg a mennyet, nem érdemeljük meg a dicsőséget. Mégis adatot nekünk Grace mindez. And peace. És békesség. Jézus azt mondja, hogy békességet adok nektek, de nem egy olyan békességet, amit a világ ad. A Biblia úgy írja le Isten ö, békességét, mint ami leírhatatlan. Beyond comprehension. Ami minden értelmet meghalad. És hogyha megtapasztaltad már ezt a békességet, pontosan tudod, hogy miről beszélek. And if you've never experienced it, És ha soha nem tapasztaltad meg, akkor ne kérj engem arra, hogy írjam le ezt, mert a Biblia azt mondja, hogy ez leírhatatlan. It's, it's beyond comprehension. Ez tényleg minden értelmet meghallja. Uh, But we see it displayed in history. De látjuk right? ennek a megnyilvánulásait a történelem során. How could Peter have peace he was being down by Nero? Hogyan lehetett Péternek békessége akkor, amikor őt fejjel lefelé keresztre feszítette Nero császár? Right? Shadrach, Meshach and Abednego. How could they really have peace when the furnace was being, you know, s és a hogyan lehetett békessége, amikor látták, hogy még sokszorosára fűtik fel a tüzes kemencét? Hogyan lehet neked békességed, amikor esetleg attól tartasz, hogy elveszíted a munkádat? Hogyan lehet békességünk, akkor, amikor minden rosszul megy az életben? És experience amikor peace a God. És néha megtapasztaljuk Isten békességét. Is, it really, it És egyszerűen ez, ez tényleg minden értelmet meghalad. Azért, mert ez nem függ a körülményeinktől. Ez attól függ, hogy Isten az ő trónján ül. The knowledge of God it, also what it says in verse 2 may grace and peace be multiplied to you in the knowledge of, God a and of Jesus, our Lord. Versben a kegyelem és a békeségen kívül Istennek, ami Urunknak a megismeréséről is szó van. You know, if God didn't reveal himself to us we wouldn't really know him. Hogyha Isten nem mutatta volna meg magát, akkor igazán nem ismernénk Őt. You know, we live in a box. Mi egy dobozban élünk. Ő ezen a dobozon kívül található. Box, ha csak ő nem nyitja ki a doboz tetejét, és nem néz le ránk, akkor mi semmit nem tudunk róla. Az is ajándék, hogy mi egyáltalán ismerhetjük Istent. És azt már mondtam az elején, hogy ő megjutalmazza azokat, akik keresik őt. Te keresed őt? Keresed-e az Úr? Mert ő szeretné, ha te megtalálnád őt. It's like a father playing hide and seek with the kids, you know? hallgattam erről valakit, aki azt mondta, hogy olyan egy ez olyan egy aki a Probably the dad is smart enough to find a place to hide where the kids would never find him. Valószínű, az apuka ö, elég okos ahhoz, hogy el tudna bújni egy olyan helyre, ahol a gyerekek az életben nem találnák meg őt. De ő szeretné, hogy a gyerekei megtalálják őt. Is. És Isten is így van velünk. Seek us. Olyan, mint mintha bújócskázna velünk. Ő szeretné, ha mi megkeresnénk őt. Him, és amikor keressük őt, akkor ő megmutatja magát nekünk. Verse 3 hogy a a harmadik vers azt mondja, az, az ő isteni ereje. Ő erőt adott nekünk. Nem csak bármilyen erőt. You know. Nem, ez nem egy elektromos áram. Would, would right. Nem csak olyan erő, hogy a testünk úgy jól működjön. Hanem ez isteni erő. És Just on the verge of death. És nagyon sokszor úgy élünk, mint hogyha már a halál szélén állnánk. Down, Teljesen így le vagyunk verve, pessimisták vagyunk. Hopeless, Nincs reménységünk. De egy keresztény életnek nem így kéne kinéznie. We have access to divine power. Azért, mert hozzáférésünk van az ő isteni erejéhez. And that is... I mean, we really have no idea... Like, és ezt igazán el se tudjuk képzelni, hogy Isten mennyire erős, mennyire hatalmas. Beszélhetünk a teremtésről. Beszélhetünk arról, hogy milyen hatalmas a világegyetem. De igazán nem tudjuk ennek a súlyát átérezni. Igen, hát ahhoz, hogy valaki ezt megteremtse, tényleg, Mindenhatónak kell lenni, de, de hogy ez most pontosan hogy néz ki. És van, hogy azt gondoljuk, hogy oké, okay, igen, Isten tényleg hatalmas és mindenható, de hát ez ugye a teremtésben megnyilvánult, hogy hogy, hogy jól bemutassa ezt az erőt, és aztán ennyi. The Bible says, raised Christ from the dead. De a Biblia azt is mondja, hogy ez az erő volt, ami Krisztust feltámasztotta a halából. And that's, and that's És ez is bámulatos. Many <laughs> Mert... Mert senki nem mondhatja magáról, hogy... Ő majd ugyanígy legyőzi a halált. És ugyanez az Isteni erő az, ami bennünk egy új életet tud teremteni. És ezt is mondja itt az igen, hogy az Ő Isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre való. We were dead in sins. Meghaltunk a bűneinkben. God made us alive. Isten pedig életre keltett minket. We Mi halottak voltunk szellemi szempontból. Isten pedig életre keltett minket önmagában. Egy új születést tapasztaltunk meg. Újjá születtünk. New life. Új életet kaptunk. This is what we have in Jesus. Ez áll Jézusban. Ezt adta ő nekünk. És nem csak minden, az isteni erő megajándékozott minket mindennel, ami az életre való, hanem a kegyességre vagy istenfélő életre. Nem csak az, hogy úgy oda dobja nekünk az életet, és mondja, hogy na, kezdjél vele valamit. Says, Hanem azt is mondja Isten, hogy neked bennem erőd van arra, hogy Istenfélő életet éljél. Is, is és ez egy nagyon fontos mm -hmm. dolog. Nagyon sok keresztény küzdködik a bűnnel. And, uh, the say, well, just, és ö, sokszor feladják a harcot, és azt mondják, hogy hát, ilyen vagyok, ennyi sajnálom. De Péter itt úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy az ő isteni ereje elég. Ahhoz, hogy Istenfélő életet tudjunk élni. És meg kell találnunk annak a módját, hogy hogyan csomagoljuk ki ezt az ajándékot. És hogyan alkalmazzuk az életünkre, so that we can experience victory over sin. hogy megtapasztaljuk a győzelmet a bűn felett. His divine powers grant us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence. Az őisten istenei ér el megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Itt van megint az a szó, hogy megismértük. As ebben a fejezetben elég sokszor előfordul. We also read here that we are called to glory. De azt is ő elmondja itt az ige, hogy a dicsőségére lettünk elhívva. És az ő erejével, vagy a tökéletességgel. I know in the Károly says, uh, uh, I a Károlyban no, nem. mondja valaki, hogy hogy er. van, mert nekem új van. Erényes. Erényes. Aha. Erényes. Erényesség. <coughs> és az Isten tökéletességével áll kapcsolatban. Negyedik 4 vers ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak. If számolod ezeket, hogy miket kaptunk Istentől, ez már vagy a tizedik, hogy ígéreteket is kapunk. We don't get everything. Nem kapunk meg mindent. Right away. rögtön. Right? He saves us. Ő megvált minket. We have new life, Új életünk van. De még mindig be vagyunk zárva ebbe az emberi testbe. Mindig ebben, még mindig ebben a világban élünk. Right? Promises, De ő ígéreteket ad nekünk. Ami, amiről azt mondja az ige, hogy ők ezek drágák. És a legnagyobbak. A legnagyobbak ez a mennynek az ígérete of glory, a dicsőségnek az ígérete rest, és a pihenésnek az ígérete word, nem, nem szép ez a szó, hogy pihenés <laughs> Some... <laughs> <Yeah>. <laughs> mindenki bólogasson <laughs> and then finally he says that we uh, oh no, not finally, there's two more One, he says so that és még két dolgot említ, az egyik, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek. The isteni természet. I know we talk about sin a lot here. Tudom, hogy nagyon sokat beszélünk itt a, a bűnről, But if you belong to God, de ha te Istenhez tartozol, és ha a te bűneidet elmosta Jézus vére, hogyha te Isten fia vagy lánya vagy, akkor nem kell úgy körbe mászkálnod, mintha csak egy ilyen kis féreg lennél. Right? Azért, mert az ige azt mondja, hogy mi az ő isteni természetének részeseivé leszünk. Mi megkaptuk ami emberi természetünket Ádámtól, aki vétkezett, And that just, it just goes downhill. és ez csak megindít minket a lejtőn felé. Sin, judgment, a bűn az ítélet, a romlás. Ez, ez csak egyre lejjebb visz minket. But then, as we're going downhill, de hogy egy megindulunk a lejtőn, we, we meet God. Találkozunk Istennel. Ami bűneink megbocsátatnak. Mi uh, Jézus igazságában részesülünk. Ő egy új természetet szül bennünk. Ami egy isteni természet. Egy olyan természet, amely vágyik arra, hogy Istent megismerje. És szeretné őt dicsérni. És szeretné szeretne közel kerülni Istenhez. Is És ennek a természetnek az iránya, az felfelé mutat. Verse, says, És uh, itt uh, arra utal ebben a versben, hogy azt mondja, hogy megmeneküljetek. Mi üdvösséget kapunk, uh, kiutat, menekülést ebből a világból. Ez egy elég jó kis lista. És így kezdeményez ezekkel a dolgokkal Isten a mi életünkben. A hit, az igazság, a kegyelem, a békesség, az erő, minden, ami az életre és a kegyességre való, ígéretek, megmenekülés, Isteni természet. Ez elég jól, lista, nem? That's one, that's one pedal. Ez az egyik pedál. And there are some people who, who try to pedal the bike just with this. És uh, vannak olyan emberek, akik tényleg csak így próbálják egy lábbal tekerni a biciklit. And azt mondják, hogyha ez meg fog történni, akkor ez csak Isten fogja csinálni. But remember Peter says in verse 10. Be diligent to make your calling and election sure. De emlékezzetek vissza a tízes versre, amikor Péter azt mondja, hogy igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat. And Paul says it this way, és Pál így mondja, munkájátok ki a ti üdvösségeteket, félelemben és, és remegve. Work it out. Tehát munkájátok ki, dolgozzatok rajta, igyekezzetek. És so for this very reason, Make every effort to supplement your faith. Éppen ezért, ötös vers, minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, to hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget. igen. and És az, hogy megmutatni, ez az ige, ez az ilyen um, pótolni, kiegészíteni, igen. You know, it's kind of like. Um, uh, When I was young, my dad, my dad bought a a used car and said he didn't say it was mine, but he says, let's just pretend he said it's yours. E uh, amikor uh, fiatal voltam, akkor az apukám vett egy uh, nagyon régi használt autót, és hát nem igazán így volt, de mondjuk rá, azt mondta nekem, hogy ez a tiéd. And, but he expected me to put gas in it. De uh, az én feladatom volt az, hogy benzint töltsek bele. I could have never bought a car. Én soha nem tudtam volna megvenni egy autót. I, I Ez egy olyan ajándék volt, amit nem tudtam volna visszafizetni. De minden igyekezetemmel azon kellett, hogy legyek, hogy benzin tudjak beletölteni. So hogy menjen. És mi haszna van egy autónak, just sits in the driveway. ami csak ott ül a ház előtt. Oh, good. Hú, az apukám nekem adta ezt az autót. Hát nem csodálatos? Menjünk, próbáljuk ki. Well, actually, no ja, hát nincs benne benzin. Yeah. Tehát Isten is ugyanilyen módon üdvösséget adunk, adott nekünk, de azt szeretné, hogyha igyekeznénk uh, abban, hogy működtessük ezt. And so he says Make every effort. Tehát azt mondja, hogy minden igyekezetetekkel törekedjetek arra. Tehát nem arról van szó, ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Istennek így visszafizetjük az üdvösségünket. We're not working for our salvation. Nem megdolgozunk azért, hogy majd ő talán üdvözít minket. És az üdvösség és az új élet az nem csak egy ilyen kölcsön volt Istentől, amit muszáj szépen visszafizetnünk. Nem, az új Élet, az egy új élet Istentől, ez egy ajándék, és ez egy csoda. De ez az új élet, amit tőle kaptunk, ez lehet gyümölcsöző, és lehet nem gyümölcsöző. És te lehetsz éret a te hitedben, vagy maradhatsz éretlen. Engedheted, hogy a gyökereid mélyen belemenjenek a talajba? Vagy engedheted azt, hogy csak úgy a felszínen növekedjenek. So we're supposed to supplement our faith. egészítenünk a hitünket. You know, we all try to eat well. Próbálunk jól étkezni. Diet, right? De hasonlóképpen van, hogy mondjuk vitaminokat kell szednünk. Tehát ki kell egészítenünk az étrendünket Especially valamivel. Főleg ezekben a napokban, amikor, hát, bizontalan helyekről érkeznek from esetleg where? a plastic zöldségeink, factors. a yeah. különböző műanyagok, vagy enyhelyek. A Sokszor a boltban vásárolt paradicsom és egy műanyag paradicsom között nincs is olyan túl nagy különbség. So, but, sometimes we need to Supplement our diet, right? Tehát ugyanígy ki kell egészítenünk az that's, étrendünket. That's so he says, your faith with hasonlóképpen írja az ige, hogy hogy egészítsétek ki vagy igyekezzetek, hogy hitetekben mutassátok meg az igazi emberséget. This idea of living in the face of God. Ez arról szól, hogy így Isten arca előtt éljük az életünket. Nincsenek előtte titkaink. You know, we don't, we don't have, hogy ugyanazok az emberek vagyunk nyilvánosság előtt, és otthon, egyedül. You know, we're not, uh, nem vagyunk uh, képmutatóak, but we're hanem egy akarattal vagyunk. We're one person. Egy személyként élünk. And then he says, to add to virtue, knowledge. És azt mondja az igazi, az igaz emberségben ismeretet. Isten mindent megtett azért, hogy ezt a könyvet a kezünkbe adja. He wants us to study it. Szeretné, hogy tanulmányoznánk. He wants us to study him. Szeretné, hogyha őt is megismernénk, tanulmányoznánk. wants faith Szeretné azt is, hogy hogy a hitünkhez, az igaz emberiségünkhez ismeretet tennénk, tehát hogy megismerjük őt. And just like in school that knowledge doesn't come és ugyanígy, mint az iskolában, attól, hogy az ember a feje alá teszi a könyvet, és azon alszik, nem száll bele a tudás. Right? You can't pass tests that way. Így nem tudsz egy vizsgára felkészülni. És if, if to know Him, we is... need to. Isten tudja azt is, hogy ha őt akarjuk megismerni, akkor ahhoz se elég az, hogy csak így ott legyen a Biblia, hanem tanulmányoznunk kell, meg kell ismernünk őt, az agyunkat kell ehhez használni. Ezért is kaptuk a tudásunkat, az agyunkat. I always quote this guy, his name is Bertrand Russell. Bertrand Russell egy, egy író, akit sokszor idézek. He was a, philosopher, egy filozófus volt, not a Christian. Nem keresztény. And he said that Christians are dumb. Azt mondta a keresztények buták. Uh, God never us to be smart. Azért, mert Isten soha nem parancsolta nekünk, azt, hogy legyünk okosak. És részben szerintem igaza van. Oké, okay, buták vagyunk. You know, like sheep, mint a bárányok. Right? But God certainly. Uh, ugyanakkor Isten nagyon sokszor bátorít minket arra, hogy használjuk azt az agyat, amit ő tőle kaptunk. In fact, Jesus, when he said, when he, when he said what the greatest commandment was, he says it's to love God with all your Mind, és Isten, strength. Jézus, amikor a legnagyobb parancsolatról beszélt, és ugye elmondja, hogy hogyan szeressük Isten teljes szívünkből, lelkünkből, stb., teljes elménkből, az is ott van a listán. To, az elménkből is szeretnünk kell Istent, ismernünk kell őt. Books, them, és elővenni a könyveinket, és olvasni, és uh, át imádkozni a Bibliát. What else does it say? it says, Mi mást mond az igen? Verse six, we add to knowledge self control. önuralmat. We shouldn't be extreme. Ne legyünk Our emotions shouldn't control us. A mi érzelmeink nem szabad, hogy irányítsanak minket. We should, we should hanem nekünk kell az érzelmeinket irányítanunk. És a cselekedeteinket is. Never, uh, excuse, well, Soha ne legyen az a mentségünk, hogy hát a sátán kényszerített arra, hogy ezt tegyem. You know? right? Az összes gyerek ezt mondja, nem? amikor valami rosszat tesznek do valami butaságot csinálnak right. say, Why did you do it? miért csináltad ezt kérdezi a szülő right. And then the kid says, but, but my friends were doing hát a, hát a barátom is ezt csinálta mondja the a gyerek És says well, if all your friends were jumping off a cliff would you jump too? Akkor a szokásos szülői szövek, hogy na és ha a barátod a kútba ugrana akkor utána ugrana te is right és biztos az összes fiatal ember azt mondja, hogy én ilyet se fogok mondani a gyerekemnek. <laughs> és akkor lesz gyereked, <laughs> és mondod. <laughs> right? to be Legyen önuralmunk. Just the Nem csak úgy menni az áradattal a tömeg után. You know, uh, It's very popular you know, like in the songs that you hear in the radio it says just follow your heart. Nagyon népszerű ez a gondolat a is ezzel zengik, hogy kövesd a szívedet. You know, songs that, that, um, songs that, that, uh, that um, magnify adultery. Olyan dalok, amelyek magasztalják a házasságtörést. Says, so right, you know? És azt mondja, hogy annyira jól esett. It right, wrong, és hogyha jól right? esik, akkor az biztos helyes. Ez nem önuralom. Más ural right? téged, és nem önuralmad van no, ebben a helyzetben. To to hanem ő tegyél a hitethez önuralmat és az önuralomban állhatatosságot which is a bit like spiritual stubbornness ami egy kicsit egy ilyen lelki right? makadság. We don't give up. nem adjuk fel kitartunk a végéig even when it's difficult még akkor is, hogyha nehéz még akkor is, azt mondják, hogy buták vagyunk even when, even, even when the world is pressing in and wanting us to még, még akkor is, hogyha a világ így besodródik az életünkben, és szeretné, hogyha így, így, így vele mennénk, el, elmennénk abba az irányba. Szeretné, hogyha kompromisszumokat kötnénk. We say no. És akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. I'm here. Én itt vagyok. This is where I stand. Itt állok. I can't do anything else. És nem tehetek más. This is the word of God. Ez Isten igéje. Like a tree, Olyan, right? mint egy fa. Amelynek a gyökere mélyen a földben van. Nem tudod elmozdítani Álhatatosan áll meg. Kitart. And to perseverance, godliness. Az álhatatosságban kegyességet. Holiness. Szentséget. Ez egy olyan dolog, amikor erkölcsös életet élünk. Then it says. The godliness, brotherly affection. A kegyességben testvéri szeretetet. Kedvesnek kell, hogy legyünk. Ö, nagy lelkőnek. Nem gyanakvónak. Nem szűkmarkúnak. Nem keserőnek. Hanem testvéri szeretet kell, hogy legyen bennünk. And then Peter says. Not just that. <laughs> és akkor Péter még így fölülírja ezt, és azt mondja, nem csak ez, love. hanem a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Love. Igazi szeretetet. Love. Feltétel nélküli szeretetről van szó. Love like God loves us. Olyan szeretetről, ahogyan Isten szeret minket. This is the other pedal of the bicycle. Ez a biciklinek a másik pedálja. Religious people just use this pedal. A, a vallásos emberek pedig csak ezt a pedált használják. Look at all the things I'm doing. Nézd meg, hogy mi mindent csinálok. I'm, I'm, I'm, I'm winning favor with God. Én így tetsz nyerek Isten előtt. I'm better than you, by the way. És mellesleg sokkal right? jobban csinálom, mint te. Főleg, ha hátrafelé megyünk. But it's, it's two De ne felejtkezzünk el, két pedál működik right? együtt. Isten kezdeményez. Us. Ő megajándékoz minket. We és mi reagálunk erre. Un Kicsomagoljuk ezt az ajándékot. We it. És élvezzük. We apply the power to our lives. És az ő isteni erejét alkalmazzuk az életünkben. Stand firm. És állhatatosan megálunk önuralommal. We love. Szeretünk. In the last three verses we'll see some of what Peter says is the is the sum of this. What happens when the Pedals the bicycle are working. És az utolsó pár versben, mint egy, azt látjuk, hogy ö, ö, hogyan foglalj össze ezt, Péter, hogy mi történik akkor, amikor ez a két pedál szépen együtt működik. What happens when we're inhaling and exhaling? És mi történik akkor, amikor helyesen vesszük a levegőt, befelé és kifelé is. God initiates, we respond. Isten kezdeményez, mi pedig reagálunk erre. Vers 9, says, for whoever oh, I'm sorry, vers 8, says, for if these qualities are in you and increasing, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, 8-as vers, Let me just stop right there for a hadd álljunk meg itt egy percre. Azt mondja, hogy gyarapodnak, vagy növekednek. Really Ez egy nagyon fontos gondolat. The grace that we have in God for today, az a kegyelem, amit Istentől kaptunk mára, is not for az nem elég holnapra. Nem elég a jövő évre. Ezeknek a dolgoknak gyarapodniuk kell az életünkben. Az az ismeret, ami ö, adatott nekünk Istenről tavaly, az már nem elég mára. Szükséges az, hogy növekedjünk Isten ismeretében. Az az önuralom, amivel öt évvel ezelőtt rendelkeztél, nem elég arra a csatára, ami mondjuk jövőre tárul eléd. Nem csak, hogy ezekkel a dolgokkal kell, hogy rendelkezünk, hanem kell, hogy ezek gyarapodjanak bennünk. És nagyon sokszor ezért beszélünk a keresztény életről úgy, hogy Istennel járunk, hogy ez egy egy út, egy utazás. Ez nem egy ilyen álló víz. Hanem mozdulunk előre. Back to, back to verse 8, it says, For if these qualities are in you and are increasing, they will keep you from being ineffective and unfruitful. De továbbra is a nyolcas versben vagyunk. Ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek ami úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Ki szeretne tétlen és terméketlen lenni? Tegye fel a kezét. Akkor tedd ezt. Csak pedálozz. Mi szeretnénk gyümölcsözőek lenni Isten ismeretében. Szeretnénk, hogyha termékeny életeket élhetnénk, és terve lennénk gyümölcsökkel. Nagyon ritkán fordul az elő, hogy egy lelki leül egy küzdködő kereszténnyel. You know, egy olyan keresztényel, aki azt mondja, hogy már azt sem tudom, hogy vagyok e térve. So far me. Isten olyan messze van tőlem. It's very rare that a pastor sits down with a person like that, who will say, and I'm reading my Bible every day. És nagyon ritkán fordul elő, hogy egy ilyen ember, akinek ilyen komoly küzdelmei vannak, az azt mondja, hogy minden nap olvasom a Bibliámat, minden nap imádkozom, és keresem az Úr arcát. Mindent megtettem, amit Isten mondott nekem. When we, when we stop these uh, általában az ilyen problémák akkor fordulnak elő, amikor már nem tesszük meg ezeket a dolgokat. Mi a saját pedálunkat már nem hajtjuk tovább. So és akkor Isten olyan távolinak tűnik. And I, I és uh, ismerek valakit, aki küzdködik. És és négy évvel ezelőtt ezt mondta nekem ez a személy, hogy Isten azt szeretné, hogyha ezt és ezt tenném. Négyszer mondta nekem ezt. El. A a Fél év alatt négyszer mondta azt, hogy Isten szerintem engem arra hív, hogy ezt és ezt tegyem. And she hasn't done it. És nem tette meg. And she's now. És most nagyon küzködik. És csak gondolkodom, gyanítom, God's just for it to do that one thing. Talán Isten arra vár még mindig, hogy ez az ember ezt az egy hitlépést megtegye. Ez like uh, egy olyan dolog, mint egy nagyon bonyolult bútort right? összeszerelni. Vagy egy nagyon bonyolult játékot, vagy kirakós uh, játékot összerakni. Muszáj, hogy kövessd az utasításokat. If you az utasításokat, Hogyha már rögtön az utolsó lépéssel akarod kezdeni, akkor teljesen over. Újra kell kezdened a szerelést. Isten tudja ezt. Isten nem úgy jön elénk, hogy így az egész listát oda dobja nekünk, tíz ponttal, hanem egyszerre csak egy lépést mutat meg. Azért, hogy ne legyünk tétlenek, sem terméketlenek. És a kilencedik versben pedig egy olyan képet ad, hogy milyenek leszünk akkor, hogyha nem tesszük meg ezeket a dolgokat. So Akikben pedig ezek nincsenek meg, az rövidlátó. Annyira rövidlátó, hogy vak. Like me. Mint én. I can tell there are people here, but I... I don't know who you are. <laughs> Szemüveg nélkül el tudom mondani, hogy valaki itt ülnek, de hogy kik vagytok, azt már nem tudom. Pedaling, a, egy olyan ember, aki nem gyakorolja ezeket a lelki cselekedeteket, vagy ezt a pedálozást, az, az vakon néz a jövő elé. Future, no nem látja a jövőt, és, és nincs víziója a jövőt illetően. Teljesen félelmek borítják Nagyon-nagyon retteg a, a, a jövőtől, hogy mit hoz neki. Nincs ö, meggyőződése arról, hogy Isten ereje tartja kézben a jövőt. Doesn't have a good perspective of the past either. He says this person has forgotten that he was cleansed from his former sins. Az ég azt mondja, hogy ez a bizonyos ember nem csak hogy a jövőt nem látja jól, hanem a a múltat sem. Elfelejtkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Maybe this person is living under the weight of His own sins. Oh, and oh, what's oh. Ez az ember valószínű, hogy még mindig a régi bűneinek a súlya alatt uh, roskadozik, hogy most mi fog velem történni. But if we turn this De ha mi ezt megfordítjuk, azt mondja, vagy mondaná ez a vers megfordítva, hogy akikben benne vannak ezek a dolgok, és gyarapodnak, can somewhat see into the future, akkor valamennyire belelát a jövőbe, hogy víziója van a jövőre, assurance, egy meggyőződés sem, Because he knows that he's been forgiven. Mert tudja, hogy neki megbocsáttattak a bűnei. He he helyes nézőponttal tudja vizsgálni az időt. In, uh, 10, És ismét akkor a tízes brothers, the sure. Ezért... practice these qualities you will never fall. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. You know, there's some Christians that just kind of grow up, or even Christian parents who look at their kids who just expect there's going to be rebellion. Vannak olyan keresztények, vagy pedig ö, olyan szülők, akik a gyerekeikre néznek úgy, hogy elvárják, hogy legyen lázadás. Tehát, mintha azt várná valaki, hogy biztos lesz egy olyan időszak, hogy fél évig előse veszem a Bibliámat, és kimegyek a világba, és sixteen. Vagy a gyerekeidre nézel így, hogy most, most elég jól állnak így a hitben, de majd biztosan, ha 16 évesek lesznek, akkor belemennek a világba, elkezdenek inni meg, bulizni, és hát talán az Úr majd visszahozza őket. De ez a vers is azt mutatja, hogy ennek nem kell így lennie. Nem kell így lennie. A testimony. Nem kell, hogy mindenkinek a bizonság benne legyen egy ilyen borzalmas rész. Nem muszáj benne legyen a bizonyságtételedben az, hogy kábítószeret osztogattam embereknek. És akkor az Úr megváltott. You can, you can Bible, right here, a, a Biblia itt gyakorlatilag azt mondja, hogy a te tételed lehet valójában viszonylag unalmas. <laughs> és Isten so, igazából ez is. ezt szeretné, és Péter is. That's what I want for my kids. Én a gyerekeim számára is ezt szeretném. Én a gyerekeim számára is ezt szeretném. Én azt szeretném, hogyha nekik az lenne a bizonyságtételük, hogy úgy nőttem fel, hogy ismertem Jézust. Soha nem hagyott el engem. Ez elég unalmas, nem? Annyira sokkal izgalmasabb egy egy kábítószerkereskedőnek a bizonságát meghallgatni. És, és dicsőség az Úrnak, hogy vannak kábítószerkereskedők, akik megtérnek. De ne éld úgy az életedet, hogy na majd én is el fogok bukni. Azért, mert új természeted van. Isten ereje benned munkálkodik. And Peter says, if you have these things, és Péter azt mondja, hogy ha megvannak bennetek these ezek a a dolgok, ezek a tulajdonságok, you will never fall. Nem fogtok megbotlani soha. For this way, there will be richly provided for you an entrance into the. És így dicsőségesen fogtok bemenni, ami urunk és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országába. És így zárja le ezt a részt. Dicsőségesen fogtok bemenni Jézus Krisztus országába. Ez mind nagyon jól hangzik, nem? Nagyon jól hangzik. Really És azon gondolkozom, hogy mennyire tudjuk ezt igazából felfogni. Really Igazán mennyire csomagoltuk ki Isten ajándékát, amit nekünk adott? I would, I would És hagyjuk-e a biciklit? Hagyjuk-e azt, hogy Isten tegye a saját részét? és mi pedig hajtjuk a saját részünket. Megint hagyjuk, hogy Isten kezdeményezzen és szóljon hozzánk, és, és akkor megint reagálunk engedelmességben. God, Isten ö, megfed minket egy bűnünkkel kapcsolatban. Mi megbánással reagálunk erre. És így szépen. So the the Megy tovább a keresztény élet. And this is to theme És ez belefoglalható Péternek az összességében való mondani valójában. He will that there will be false Azért, mert Péter azt fogja mondani, hogy lesznek hamis proféták, false doctrines. hamis tanítók, Based on myths. akik mindenféle ilyen meséket hirdetnek. És hogyha nincsenek a gyökereid a földben mélyen, hogyha csak úgy üldögélsz a biciklidem, mégis mennyi ideig tud az ember csak így ülni a biciklén? Ha lejtőn lefelé mész, <laughs> akkor minden oké. Okay. Lehet, hogy még egy, egy egyenes talajon is úgy ülhetsz And pedálozás the road, nélkül deha már lesz egy kis emelkedő pedálozásnélkül menthetetlen vélesé. Peter doesn't want us to be to be uh, to be he doesn't want us to believe the lies. Peter nem akarja azt, hogy mi elhigyük a hazugságokat. He doesn't want us to be wooed away from God. Nem akarja azt, hogy minket valami elcsábítson Isten tő. And so he takes the time at the beginning of his letter to talk about The mature, deeply rooted, fruitful Christian life. Tehát ö, időt szakít a levelének az elején ö, arra, hogy ö, beszéljen az érett, ö, mélyen gyökerező és gyümölcsöt hozó keresztény életről. And that life depends on God's initiation. És ez az élet, ez Isten kezdeményezésén múlik. És azon, hogy mi mennyire igyekszünk, abban, hogy reagáljunk rá. False teachers, false Így fogunk megállni a hamis tanítók a hamis tanítások ellen. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy elmondtad nekünk az igazságot. Szeretnéd azt, hogyha elhinnénk az igazságot. hogyha elhinnénk az igazságot. Nem ö, mesék, vagy hazugságok által hívtál el minket, hanem az igazság által. És köszönjük azt, hogy ami egész lelki életünk a te kezdeményezéseden múlik. Te hívtál el minket. Te szóltál hozzánk. You've provided for te gondoskodtál rólunk. Lord, to to Uram, segíts nekünk, hogy ma reagáljunk rád. Hitben. Erényességben. Steadfastness, steadfastness, állhatatosságban. Kegyességben. Love, szeretetben. Hogy te dicsőülj meg. Healthy, és a te néped egészséges legyen. És mi megtapasztaljuk a legnagyobb örömet. Azt az örömet, hogy ismerhetünk Lord, Téged. Uram, szükségünk van a segítségedre. És imádkozom azért, hogyha van itt köztünk olyan, aki bármilyen módon is akadályozza azt, hogy Te munkálkodj az életében akár valami meg nem bánt bűn miatt, some vagy keserűség, csalódás miatt, some false doctrine, vagy valami hamis tanítás miatt, mm. imádkozom ezekért az emberekért, hogy hozd őket a kereszthez ma, to repent of sin, hogy megbánják a bűneiket, and grace. és megkapják tőled a kegyelmet. És hogyha van itt olyan Istenem, aki nem ismert téged, they, they have yet to experience the new birth. és még nem tapasztalták meg ezt az újjászületést. I pray that you would make it happen. Imádkozunk azért, hogy Te megteremtsd bennük ezt, that you would make them alive today. hogy Te adjál nekik új életet ma. Hogy megtérjenek, Hogy megtérjenek, és higgyenek. És ők is dicsőítsenek téged, magasztaljanak téged, és a legnagyobb örömet tapasztalják meg. Jézus nevében. Amen.